Evanghelia după Ioan, capitolul 15 Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și ne aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roade. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi.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 pentru că ați fost cu mine de la început.